Lúkasar Guðspjall, 11. kafli Svo bar við er Jésús var á staðinum að byggjast fyrir að eitt lærisveinn hans sagði við hann þá er hann lauk bænsinni Drottinn, kendi okkur að byggja eins og Jóhannes kendi lærisveinnum sínum En hann sagði við þá Þegar þér byggjast fyrir þá segið Fafir, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki Gefos hver dag vorð daglegt brauð. Fyrir gefos vorar syndir. Enda fyrir gefum öllum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í frestni. Og Jésús sagði við þá. Nú á einhverju þar vin og fyrir til hans um miðnætti og segir við hann. Vinur, lánaðu mér þrjú brauð því að vinur minn er komin til mín úr ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni. Ger mér ekki ónæði. Það er búið að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur að fá því að brauð. Ég segi yfir. Þóttan fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna við infengist þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður Byðið og yður mun gefast Leitið og þér munið finna Knýið á Og fyrir yður mun upp verða Því að hver sá öðlast sem byður Sá finnur sem leitar Og fyrir þeim sem áknýr Mun upp verða Er nokkur sá faðir Yðar á meðal Sem gæfi barni sínu höggorm ef að byður um fisk eða spordrega ef það byður um egg. Fyrst þér sem eruð vondir hafið vita á að gefa börnum miðar góðar gjafir. Kve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann. Jésús var að reka út illan anda og var sá mállus. Þegar illi andinn var farin út, tók máleisingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En sumir þeirra sögðu, með fulltingi B. Elsebúls höfvingja illra anda, rekur hann út illu andana. En aðri vildu freysta hans og kröfðu hann um tákn af himni. En Jésús vissi húrenninga þeirra og sagði, Hvert það ríki sem er sjálfu sér sundur þygt, leggst í auðn og hús fellur á hús. Sér nú satan sjálfum sér sundur þykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist? Fyrst er segið að ég reki ítlu andana út með fulltingi B. Elsebuls. En reki ég ítlu andana út með fulltingi B. Elsebuls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Fví skulu þeir vera dómarar yðar. En af ég rek ítlu andana út með fingri gvöðs, Þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varðveitir húsitt, þá er allt í friði sem hann á. En ráðist annar honum sterkari á og sigri hann, tekur sá alvækni hans er hann treysti á og skiptir herfanginu. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér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 og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Er Jésús mælti þetta, hóf kona ein í mannfjöldanum upp rödsína og sagði við hann. Sæll er sá kviður er þig bar, og þau brjóst er þú myltir. Jésús svaraði, já, fyrir sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveitaða. Þegar fólk þyrktist að tók Jésús svo til orða. Þessi kynnslóð er vond kynnslóð. Hún hengtar tákn en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Fí Jónas var nýni veð mönnum tákn og eins mun mannssonurinn verða þessari kynnslóð. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt mönnum þessarar kynnslóðar og sakvella þá því að hún kom frá endimarkum jarðar að heyra speki Salomons og hér er meira en Salomon. Nýni ve menn munu koma fram í dóminum ásamt kynslu og þessari og sakvella hana því að þeir tóku sinnaskiptum við prétíkun Jónasar og hér er meira en Jónas. En sagði Jésús Engin kveikir ljós og setur það í felur mér undir mælikir, heldur á ljósastiku svo að þeir sem innkoma sjái ljósið. Auga þitt er lampi líkamans. Þegar auga þitt er heilt, þá er og allur líkami þinn bjartur. En séða spilt, þá er og líkami þinn dimmur. Gæt því þess, Að ljósið í þér sé ekki myrkur. Sé því líka með þinn allur bjartur og hvergi myrkur í honum verður hann allur í byrtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá er Jésús hafið þetta mælt bauð farisegin okkur honum til dagverðar hjá sér. Jésús kom og settist til borðs. Farisegin sá að hann fóði ekki hendur sínar undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottin sagði þá við hann Fér farið segjar Fér hreinsið byggarinn og fatið utan en í innra eru þér fullir yfirgangs og ílsku. Fér heimskingjar hefur sá sem gerði híð ytra ekki einni gert híð innra. En gefið fátækum það sem í er látið og þá er allt yfir hreint. En vei yður þér fariseyjar. Þér gjaldi tíund af myndu og rúðu og alls kynns matjörtum, en hirðið ekki um réttlætið og kærleikan til kvöðs. Þetta byrja gera og hitt eigi ógert að láta. Vei yður þér fariseyjar. Yður er ljúft að skipa eðstab ekki í samkundum og láta heilsa yður á torgum. Vei yður. Því þér eru þeins og duldar grafir sem menn ganga yfir án þess að vita. Þá tók lögvitringur eitt til orða. Meistari, þú meiður okkur líka með því sem þú segir. En Jésús mælti. Veiður líka þér lögvitringar. Þér leggjð á menn lítt bærar byrðar og sjálfvirst nertið er ekki byrðarnar einum fingri. Veiður. Þeir hlaðið upp grafir spámananna sem feðriðar lífléttu. Þannig berið þeir vitni um aðtapnir feðraðiðar og samþekkið þær. Þeir lífléttu þá en þeir hlaðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og speki Guðs sagt Ég mun senda þeim spámen og póstula og suma þeirra munið þeir lífláta og ofsækja. Þannig verður kynnsluð þessi krafinum blóð allra spámananna er útelt hefur verið frá grundvöllun heims, frá blóði Abels til blóð Sakaria sem drepinn var milli altarisins og mustarisins. Já, segi ég yður, þessi kynslóð verður látin gjalda fyrir það. Vei yður þér lögvedringar, þér hafið hrifsað til yðar líkil viskunar. Sjálfur hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið er vartnað sem innvildu ganga. Og er Jésús var farin út að hann, tóku fræði menn og fari segjar að ganga hart að honum og spurja hann í þaula um mart og setja um að veiða eitthvað af vörum hans.